Proiektua zehazteko eta obetzeko azparneko lantaldeetan parte hartu duten autetxiak entzunditugu lehenik, artetik, bideo zati laburak ere erakutsiak izan zauzkigu, enpresari, kirolari, kantari, sindikalizita, elkartetako ordezkarien lekukotasun labur eta zorrotzak emanez. Bakotxa bere sailean, Iparezko biltzen duen proiektu eman komun baten beharra azpimarratuz. Baina hororen gainetik, Publikotik itza hartu duten gizarte zibileko lehkogotasun zuzenak dira azpimahagarriak izan. Eskualeriko uniberstatearen beharra, mugaz gaineko harremanak, sozial dialogoa edo elkarten ekerpena, elkargo berria proiektu parte hartzailea izan beharko dela erana izan da, eta bizitegien eta garraioen plangintza orokora integratu beharko duela. Gazte batek du azken hitza hartu. Ez dela aski uniberstitate lana edo bizitegia pentsatzia gazten dako, Bezik eta beste arazoin baten gatik gazteak ere lugalde huni, atxikiak direla. Eta emendik aintzina egitura berri horrek toki berezi bat utzi beharko duela gazte edi. Yan, demokraziaren partekatze eta pratikatze saio berezi bat izan da bardakoa ez dita ikena hortan gelitu behar eta segida bat okan beharlukena sortu behar den egitura berrian.